Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Bonova. Estão a ouvir o programa Secundário em Movimento da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. Muito obrigada pela vossa preferência. Temos a equipa reunida e vamos já saber as temáticas que serão tratadas hoje. Mônica, eu vou destacar a figura da Otal Seraiva de Carvalho e sugerir a leitura de 25 de Mia Couto. Muito bem. E a seguir temos a sugestão do, do Mundo, das notícias, que é da uh, Inês. Hoje vou falar sobre um atentado que ocorreu em Boston, nos Estados Unidos da América. Sim, infelizmente, não é? E as outras notícias já do nosso mundo são? Andreia Vou falar sobre um projeto contra violência doméstica que foi lançado no Porto. Um tema muito em voga, infelizmente. E a nossa... a uh, Cineasta de serviço, sobretudo de ver filmes em casa, a nossa Joana Campos, hoje traz-nos... Uh, Origens dos Guardiões. Muito bem. E a nossa Ana Luísa vai-nos levar a viajar até... Viseu. E vamos ver o filme, podemos ver em Viseu, uh, nome de código, uh, Paulette. Muito bem. Para sugestão musical de hoje, uma vez que se aproxima a data de 25 de Abril, e, e estamos a comemorar os 39 anos... Uh, da, desta revolução uh, Que ficam na memória dos mais velhos uh, A mudança do regime E dos mais novos Aquilo que os pais, os avós e os professores Nos contam Isto são palavras da Mariana Turgal Que hoje escolhe a música E escolhe a música precisamente relacionada com a, a revolução de Abril As melhores lembranças, diz ela Fazem-se com notas musicais Por isso, a sugestão dela Como não podia deixar de ser São as duas canções que serviram de senha Para os capitães de Abril Uh, e depois do Adeus, de Paulo de Carvalho Que foi a primeira senha E a segunda senha foi A Grândula Vila Morena, de Zeca Afonso Sugera ainda mais duas músicas De um outro cantor de intervenção Adriano Correia de Oliveira Duas bonitas músicas Trova do Vento que Passa E Cantar da de Imigração E saber quem sou O que faço aqui Quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por nós, quis saber de nós, mas não me traz tua voz. Tristeza e fim Eu te sinto em flor Eu te sofro em mim Eu te lembro assim Partir é morrer Como amar é ganhar e perder gulhei Tu és nada te vai. Tenho amor Eu adoro e amo-te da de nós o dizer a Deus e ficarmos sós pelo lugar a mais a tua ausência em mim a tua paz que poderia Depois desta sugestão musical, vamos aqui à nossa conversa, que hoje tem por tema, precisamente, a comemoração do 39º aniversário do 25 de Abril de 1974. Todos sabemos, mais velhos ou mais novos, que esta é uma data importante na história de Portugal e que é, por isso, uma data muito importante para todos os portugueses. Que valor é que jovens como hoje, como vocês, hoje dão à democracia e à liberdade? Uh, será que vocês hoje têm consciência do que é viver com liberdade ou viver sem liberdade e sem democracia? Uh, vocês uh, mas já estudaram, outras ainda vão estudar que Portugal viveu durante 48 anos uh, numa ditadura em que não havia liberdade, em que havia censura, em que havia polícia política, em que as pessoas não tinham liberdade de expressão. Uh, qual é a vossa opinião em relação a este assunto? Uh, Dão-lhes valor ignoram. A data de 25 de abril diz-vos alguma coisa? Pelo contrário, já não vos diz nada. Mônica. Um, eu acho que a liberdade, já a liberdade e a democracia já fazem parte de nós. Nós, uh, pessoas, jovens que nascemos depois do 25 de abril. Acho que não conseguimos ter uh, a perfeita noção do que é viver sem elas porque, lá está, já é inalienável a nós. Nós não conseguimos propriamente eh, dar-lhe, se calhar, o devido valor. Enquanto que aquelas pessoas que eh, viveram antes de termos liberdade e depois de 25 de Abril, as pessoas que eh, estiveram nas duas fases da nossa história conseguem ter uma perceção e, e, se calhar, valorizar muito mais esta data do que nós. Ainda que, para mim, seja uma das datas... Que mais, que mais mexe comigo e que eu prezo mais. Muito bem. e neste, tu que és mais novinha, que ideia é que fazes? Há alguma vez pensaste nisto, viver em democracia é importante, é fundamental, ou, ou nunca pensaste neste nestes assuntos? Sim, já pensei, eu acho que o 25 de Abril veio... Por... Sabes alguma coisa do que se passou antes de 25 de Abril de 64? Tu ainda não chegaste ao 9º ano, portanto ainda não estudaste, já estudaste alguma coisa, porque no ensino básico estuda-se um bocadinho de História de Portugal, ainda que muito pouco, e depois já creio que no sexto ano vocês abordam a temática do 25 de Abril e do Estado Novo. Mas se calhar é assim muito, é pouco aprofundado, obviamente, vocês estão ainda muito novos. Para o ano vais voltar a estudar. O que é que sabes do antes do 25 de Abril? Como era como era a realidade portuguesa? As pessoas não podiam exprimir os seus pontos de vista, as suas opiniões, não havia liberdade... Um, o povo português não era feliz uh, e havia muita censura. Muito bem. Tu, Ana Luísa, que és mais velha, provavelmente tens outra perspetiva. Não tens história no secundário como da pena tua, já sabemos, mas se calhar tens outra visão. Sendo mais velha, tens outra visão e outra percepção das coisas, que obviamente as meninas, sendo mais novas, não têm. Uh, eu acho que, pronto, uh, nós nós não somos, pronto, da geração que, que presenciou todo aquele que era transição que o quero antes 25 de abril mas muitas vezes pelos relatos que as pessoas fazem acho que algumas vezes pronto também não se tem consciência mas hum, pelos relatos pelas coisas que os nossos avós que os nossos até os nossos pais muitas vezes nos dizem acho que ficamos assim com uma certa hum, ideia daquilo que foi daquilo que aconteceu. Eh, um, mas ao mesmo tempo, acho que para nós que vivemos num mundo, num mundo e pronto, não vou dizer um mundo porque nem to, a democracia não está em todo lado. Mas uh, num, num país onde de facto, num país democrático, eh um, acho que para às vezes também é, é complicado imaginar certas situações que aconteciam no passado e que hoje não acontecem a uh, como, como a censura, a, a perseguição das pessoas, a, a falta de liberdade de expressão, que é uma das coisas que eu acho assim mesmo mais inima inimaginável, completamente. Ah, uh, muitas vezes não temos não temos bem noção de como foi isso. Ah, uh, só, só conseguimos perceber pelo meio de outros, pelo aquilo que as pessoas dizem, pela pela aquela aquelas histórias que os nossos avós contam de quando, quando tinham fome e de quando os tempos eram difíceis. E e hoje não é tão assim, acho que muitas vezes ainda acontece isso, e sabemos que acontece isso porque porque estamos estamos numa crise, mas era diferente, não havia não havia Tanto... Apesar de tudo a abundância hoje é, é muito superior ao que era na época A miséria na altura era, era de facto muito grande Sobretudo aqui nestas zonas de interior Muito bem, passamos a palavra à nossa Joana Campos Ela que é uma menina mais nova Que perceção é que tens disto? O conceito de liberdade e democracia é importante para ti? Sim, porque hum, acho que cada um deve ter a sua liberdade não Para andar... Hum... Com responsabilidade Sim, claro pois claro, sempre com responsabilidade Mas eu não tenho muita percepção do que aconteceu nessa época porque eu não acordei muito essa matéria, mas para aquilo que eu sei por, por que os meus pais os meus avós disseram, essa época não foi muito fácil, mas felizmente conseguimos outro passar Muito bem, e Andreia Opinião? Democracia é um valor importante para ti? E liberdade? É muito importante para mim, mas custa-me imaginar como acontecer no na época do Estado Novo não poder ter essa liberdade mas hoje em dia eu penso que que não damos muito valor, porque nasceu connosco, nós sempre nos habituávamos a chegar a um café, falar com os amigos, falar sobre os estado do governo, ou se, o que achamos deste político, o que achamos do outro, o que ele disse que estava correto ou incorreto, é não, não cabe na minha cabeça como que não se podia falar disto, porque é essencial, é com, porque política somos todos nós, portanto, é, é me muito pensar que não podiam abordar esses, esses temas. E outra coisa que me faz muito impressão é a miséria que se vivia tempos, porque foi muito complicado, eu ouço muitos relatos dos meus avós, que eles viveram numa terra pequena e falam pessoas que iam descalças para a escola, e isso não é assim tão, tão longínco, até meus pais ainda pessoa que não um colegas que iam descalças para a escola, isso faz um bocado, é um bocado confusão, como é que... Como é que era possível nesse mundo? Possível. E que não está assim tão longe, não é? Exatamente, foi os dos meus pais e não foi assim tão longe. Mudámos muito a partir do 25 de Abril. Foi muito trabalhoso, mas acho que foi o meu PEN. as condições em Portugal eram muito, muito, muito mal. Pois, e vamos ligar esta conversa com uma notícia que eu tenho aqui no, de relativamente ao plano de atividades da escola secundária e há pouco tempo presenciámos em Oliveira do Hospital um debate, um debate de palestra, que teve lugar no dia 19 de abril no auditório da Caixa de Crédito de Agrícola, subordinado ao tema, precisamente, 25 de abril, revolução ou evolução. Este foi um debate direcionado para os alunos do 9 e do 12 ano da escola secundária de Oliveira do Hospital, mas esteve aberto à comunidade. O debate confrontou a visão de um protagonista da história, o coronel Otelo Saraiva de Carvalho, com a visão do historiador, o professor doutor Luís Reis Esturgal, da Universidade de Coimbra. E foi moderado por uma ex-aluna da escola secundária, a jornalista Ana Filipa Pinto. O que se pretendeu foi confrontar a memória com a história. Por um lado, termos a visão mais empírica e crua de um protagonista maior dos acontecimentos políticos que conduziram ao fim do Estado Novo e à consequente democratização do país, com a visão mais racional e científica de historiador, contemporanista especialista de estudo do Estado Novo. Foram abordadas várias questões, como, por exemplo, a importância de 25 de abril de 1974, como é que o movimento foi preparado, qual foi o envolvimento pessoal de Otelo no golpe de Estado, que expectativas tinha este movimento, como correu o pós-25 de Abril, que rumo foi seguido pela democracia portuguesa nestes 39 anos. Um, foi um debate muito interessante e, e eu gostava de perguntar pelo menos às duas alunas que aqui estão e estiveram presentes nesta palestra com que opinião é que ficaram, porque vocês ouviram já várias vezes nas aulas de História, quer quando andavam no 9º ano, quer agora no 12º ano, desta figura, do, do, do professor, quer do professor Reis Turgal, e, e sobretudo desta figura que foi, como toda a gente sabe, o estratega do 25 de Abril. Aliás, hoje ouvimos-lhe descrever os passos e não é como é que ele organizou, como é que o movimento foi posto em marcha e, e felizmente, como ele teve êxito. Que opinião é que vocês têm do, do que ouviram? Gostaram? Acham que vale a pena? Eu acho que nós tivemos uma sorte, que é a minha opinião pessoal, nós tivemos uma sorte conseguirmos confrontar com uma pessoa que esteve por dentro da história, não é? Porque nós normalmente estudamos a história nos livros e confrontarmos e estarmos perante uma pessoa que fez a história do nosso país é sim uma novidade, não é Mónica? Qual é a tua opinião? Gostaste? Eu adorei a experiência Foi muito enriquecedora, um facto marcante para o resto das nossas vidas, acho eu, daquelas histórias que provavelmente iremos contar aos nossos netos. Olha, que eu estive, quando estiveres a contar a história de 25 de Abril ao, ao teu neto, vai lá aparecer o hotel e depois tu dizes, olha que eu estive numa palestra com ela. Eu ouvi-lhe contar como é que ele fez isto, é como verdade. é que ele montou toda a estratégia. Ouvi-lhe contar os passinhos todos da, daquela noite, não é, de foi foi qualquer coisa assim extraordinário achei uma pessoa extremamente acessível com um discurso muito eloquente um bom comunicador e achei que conseguiu aproximar-nos da história não é tornar a, a o debate a, a palestra bastante didática e conseguiu mostrar-nos o ponto de vista dele Uh, no, num dos, dos grandes acontecimentos do nosso país, no 25 de Abril de 1974. Muito bem. E tu, Mónica? E tu, Andréia, gostaste? Desculpa. Claro, não podia ter estado foi uma experiência única. É e como a diz, é uma história que eu poderei contar aos meus netos. Eu estive, eu estive numa palestra que o Coronel Atal de Saiba Carvalho e eu gostei bastante porque ele contou todos os passinhos, como a Mónica disse, e é outra realidade porque nós olhamos nos livros não temos a percepção realmente com, com o que aconteceu temos uma ideia mais vaga, mais vaga. e ouvir em primeira mão em primeira, não, em primeira pessoa o que aconteceu é algo fantástico eu adorei, eu adorei a experiência E acho que vale muito a pena. Também me pareceu que a plateia, mesmo sendo muito jovem, maioritariamente, de gente, porque havia muitos alunos de nono ano, pareceu-me que a maior parte dos alunos estavam... E acho que aproveitaram, e acho que um, sentiram-se bem por estar ali, e acho que perceberam que, que era, de facto, se calhar para eles, um momento marcante. Um, nós todos sabemos que o Hotel Saraiva de Carvalho é uma figura controversa na nossa política, porque é uma figura que suscita amores e suscita ódios, porque ele foi uma figura polémica, ele de facto foi estratégia do 25 de Abril, depois envolveu-se um, num movimento da ala mais radical do movimento e, e esses, os setores mais conservadores, de facto, nunca lhe perdoaram e, e há um envolvimento dele também com as forças populares 25 de Abril. Curiosamente, houve um aluno que o questionou acerca disso, como vocês repararam, E, de facto, a descrição que ele faz das FP25 não corresponde aquela um, imagem que o português comum tem do hotel e da FP, porque ele acabou por ser condenado num processo em tribunal, ao que a história, lá está, a história às vezes precisa de, de, de haver um certo espaço de tempo entre os acontecimentos para depois os historiadores conseguirem dissecar o que é que de facto aconteceu. E provavelmente o hotel terá sido julgado apressadamente na praça pública, porque do contacto com ele percebe-se que ele é uma pessoa muito simpática, muito afável, não é nada a imagem do militar duro, que era essa imagem que eu tinha dele, que ele seria uma pessoa distante, uma pessoa fria. Não, é ao contrário, é uma pessoa dita normal, que conversa connosco de temas diferentes, Muito acessível, como vocês dizem, e me parece um perfeito idealista, essa imagem eu já tinha, que ele era um idealista, mas ele é um idealista, eh, repararam, ele foi para a guerra para a Guiné e para Angola com a arma descarregada porque ele é incapaz de matar alguém. Reparem, ele foi julgado porque se acreditava que ele esteve à frente de uma organização que matou gente em Portugal. Portanto, isto, aqui qualquer coisa que não faz sentido e a história, se calhar, tem que ser reescrita. Aliás, há, há já uma obra sobre a vida dele, que foi eh, recentemente eh, editada e que já levanta um bocadinho do véu, provavelmente outro... Os historiadores mais jovens têm que se debruçar sobre a figura do Otelo e de perceber de facto quem é que ele foi enquanto protagonista da nossa história. Mas foi uma experiência, concordo com vocês, muito enriquecedora. E são estes momentos que nos vão ficar na memória da nossa vida, quer como alunos, quer como professores. São daqueles que nunca vão esquecer na vida. Ana Luísa, e tu perdeste, -o, Ana Luísa? Eh, eh. Pois, Ana Luísa esteve a fazer o trabalho de biologia, que é algo nossa, muito importante. Só tinha de apresentar na quarta-feira e tem que tirar boa nota. Pois com certeza. Nós perdoamos. Oh. O Otelo eu não sei se te perdoa, mas nós perdoamos. 재미있ig Olha, passemos agora a outras sugestões, vamos já começar aqui pela Mônica que precisamente vai nos vai ler a biografia do hotel, e nós vamos já dizer, ó oh, oh Mônica olha que tu se calhar já estás aí denegrir a imagem do senhor, vamos ver. Esperemos que não. Hotel Nuno Romão Saraiva de Carvalho nasceu em Lourenço Marques, atual Maputo, a 31 de agosto de 1936. Ficou conhecido como chefe operacional do golpe de Estado de 25 de abril de 1974. Foi determinante para o fim da ditadura no posto de comando clandestino instalado no quarto Hotel da Pontinha. O sonho materializava-se, nunca será esquecido, devido à sua coragem e astúcia. O hotel esteve em Angola de 1961 a 63 e na Guiné de 70 a 73. Na fase final da guerra, foi um dos principais impulsionadores no movimento de contestação ao Decreto-Lei nº 353, de 1973, que dava a possibilidade aos milicianos do quadro especial de oficiais de ultrapassarem os capitães do quadro permanente nas suas promoções. Esteu deu início ao movimento dos capitães e ao movimento das Forças Armadas, MFA. Foi precisamente como responsável pelo setor operacional da Comissão, coordenadora do MFA, que dirigiu os acontecimentos do 25 de Abril. O desejo de liberdade e o descontentamento em relação à política seguida pelo governo na Guerra Colonial foram as motivações do Hotel Saraiva de Carvalho. Após a queda do primeiro governo provisório, ficou à frente o Comando Operacional do Continente, COPCOM. Mas, pouco tempo depois, o governo se destituiu no comando do organismo, o que levou Saraiva de Carvalho a intentar um golpe militar em 25 de novembro de 1975. Saiu derrotado e foi preso. Três meses depois de ser solto e de reabilitar a sua imagem, chega outro dos momentos fundamentais da sua vida. A candidatura às eleições presidenciais de 1976 perdão, e de novo em 1980, como candidato apoiado pela extrema-esquerda. Nas primeiras eleições, conseguiu metade dos votos dos comunistas. Em 1984, voltou a ser preso, desta vez sob acusação do envolvimento com as Forças Populares 25 de Abril, vulgas FP25, grupo revolucionário responsável por mortes, atentados e confrontos com a polícia. Foi libertado 5 anos mais tarde, ficando a aguardar julgamento em liberdade provisória, tendo sido amnisteado em 1996. O Hotel Saraiva de Carvalho é, ainda hoje, uma referência para os ativistas de esquerda em Portugal. Muito bem. Grandula Vila moreira Terra da...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 more Any cada esquina un amicigu Any cadarò igualdadal da Grand la vila morea. Terra da Fraternidade Terra da Fraternidade Grandola Vila Morena Na sombra de uma Que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Grando-lá a tua vontade Grando-lá a tua vontade Jurei ter companheira à sombra de uma zinheira, que já não sabia a passemos a outra notícia Inês infelizmente Uma triste notícia que tivemos esta semana, de mais um atentado terrorista, mas foi um trágico acontecimento das notícias de âmbito internacional. Três mortes, cerca de 166 feridos e um medo de volta ao cotidiano. Este balanço do ataque ocorrido no dia 15 de abril, na Maratona de Boston, que recolocou o terror no centro das atenções dos Estados Unidos da América, sendo este o pior ataque em solo americano desde o 11 de setembro de 2001. Os Estados Unidos voltaram a dormir sobre a sombra do terror e sem respostas. O FBI, Polícia Federal Americana, assumiu o caso que, segundo as fontes da Casa Branca, é tratado como um ato terrorista. Investigadores confirmaram que as explosões foram planeadas e coordenadas, mas não informaram-se um ataque doméstico organizado por um grupo estrangeiro. Os peritos trabalham na análise das câmaras de segurança dos prédios vizinhos. Segundo a imprensa americana, os investigadores procuram a imagem de dois homens com uma mochila preta que teriam tentado entrar no mar e de acesso restrito, pouco antes das explosões. As chamadas telefónicas feitas na região do atentado e o horário do ataque também estão a ser investigadas. Alguns transportes foram encerrados para a segurança da população. A primeira explosão aconteceu perto da linha de chegada da tradicional maratona de Boston. Segundos depois, a cerca de 100 metros, outra bomba foi detonada. Foram cenas de pânico, gritos, correria e muitas pessoas feridas. Na mesma rua, um pouco mais à frente, foram encontrados dois outros explosivos, que não chegaram a ser detonados. Eles são considerados fundamentais na investigação por poderem conter impressões digitais dos autores. As duas bombas caseiras, preparadas com panelas de pressão, que os explodiram perto da chegada da Maratona de Boston, continham pregos e pedaços de metal, o que provocou ferimentos muito graves dos membros inferiores das vítimas que perderam uma ou duas pernas de forma imediata. Em comunicado da Casa Branca, o Presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, evitou falar em terrorismo, mas prometeu encontrar e punir os responsáveis. Pois... Este é de facto um dos problemas do nosso tempo, é o terrorismo. É uma guerra, é porque é verdadeiramente uma guerra, que pode acontecer a qualquer momento, não é declarada por ninguém, não é? Não é uma guerra tradicional, mas é uma situação que gera pânico, de facto, e os Estados Unidos são um dos países, por um conjunto de circunstâncias de, geo de geopolítica mundial, são um dos alvos pre preferenciais do, do terrorismo, nomeadamente aquele terrorismo como como que conhecemos aquele mais trágico de do ataque às Torres Gêmeas em setembro em 11 de setembro de 2001. De facto, ainda não se sabe quem são os responsáveis, mas que de facto é um ato, ato terrorista, é é que ataca sobretudo a população civil, crianças, não é? Vimos situações de crianças que vão que, vão, que tiveram os seus membros inferiores amputados e de facto nós perguntamos porquê? Não há, não há resposta, de facto. A, a visão do terrorismo é de que, através destes meios, conseguem atingir os seus objetivos, conseguem vingar-se. É uma questão, embora não saibamos, neste caso, se é um ataque externo, se até é um ataque interno, porque também pode ser. Isso está para averiguar. É um drama dos nossos tempos, da nossa história recente, infelizmente. Passemos a notícias mais alegres, Joana. Vamos ver um, um cinema, vamos ver, vamos ver um filme, no sofá, Sim. o próximo fim de semana, que nos alegre E, e nós já sabemos que as tuas histórias estão sempre animadas Desta vez, conta-nos a história Então, eu hoje vou falar de um filme que se chama Origens dos Guardiões Foi lançado no dia 30 de novembro de 2012 E é uma de animação e aventura As crianças do mundo inteiro são protegidas por um grupo secreto de guardiões O Pai Natal, a Foda dos Tentos e o Correio da Páscoa Serão os -se que garantem a insegurança e as lendas infantis Mas um espírito maligno pretende transformar todos os, todos os sonhos em pesadelos, despertando comida em todas as crianças. Para combater este adversário poderoso, a lua designa um novo guardião para ajudar o grupo, Jack Frost, um miúdo invisível que controla o um inverno. Sem conhecer a sua própria vocação de guardião, ele embarca numa aventura na qual vai descobrir tudo sobre as crianças e também sobre o seu próprio passado. Pronto, cá temos um, uma animada tarde de sábado a ver cinema. Se não houver trabalhos de casa para fazer, Joana, prepara nesse pormenor, só depois dos trabalhos de casa feitos, especialmente os de História e os de Biologia para Ana Luísa. Uh, Andreia, vamos às notícias do nosso mundo, que desta vez uh, também vais falar de um tema que não é muito agradável, mas é muito real, não, infelizmente. Realmente, sei que eu tentei abordá -lo. Então, vou falar sobre o projeto contra a violência doméstica que foi lançado no Porto. O projeto é um passo mais, desenvolvido tudo. Pelo... O Investigação da Ação Penal, DIAP, do Porto, foi apresentado no passado dia 18 de abril com função de tratar todos os casos de violência doméstica com grande clareza e sua Procuradora-Geral Distrital do Porto. Raquel Desterro afirmou que o principal objetivo deste projeto é tratar todos os casos de violência doméstica com grande clareza, acompanhando 24 horas por dia, não só no sentido de repressão dos seus prevaricadores, mas também de recuperação dos mesmos. A Procuradora-Geral Distrital considera a iniciativa importante, na medida em que não se trata de violência doméstica apenas na conjugalidade, mas também na infância e na terceira idade, por isso todos os tipos de violência doméstica. No seio deste projeto, que foi apresentado na presença da Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, o Diabo definiu definiu mecanismos de articulação, criando parcerias com outras entidades, como o Instituto Nacional de Medicina Local, a Escola de Criminologia da Universidade do Porto e a PSB. A polícia disponibilizou-se a criar um gabinete de agentes investigadores especializados e mais direcionados para esta problemática. Na linha das declarações de, de, de Raquel Desterro, um comunicado da procura, procura, Procuradoria-Geral Procuradoria distrital assinala que o projeto constitui uma resposta integrada para a investigação de crimes de violência doméstica, visando, além de mais, a celebridade da investigação e proteção das vítimas. Pois, este é um tema também eh, lamentável, mas mas existe na nossa sociedade e, e é ao que parece é transversal a todos os grupos sociais, a questão da violência doméstica, parece que não é só, de facto, entre marido e mulher, é de pais para filhos, mas também já é de filhos para pais. É lamentável também, é, é uma questão para se refletir e, e é, é importante que, se, que haja um grupo de trabalho a tratar esta temática. Pergunto vento que passa Notícias do meu país E o vento cala a desgraça O vento nada me diz. E o vento... Fala a desgraça, o vento nada me diz. sem sempre uma candeia Dentro da própria desgraça Há sempre alguém que semeia Canções no vento que passa Há Ga, que smaya, que sois nou tu que passa Mais triste Em tempo De servidão passe sempre Alguém Que resiste Há sempre Alguém Que diz não Há que resiste. Passem progar que diz não. Ana Luísa, vamos para um tema mais alegre, vamos ao cinema. Prefiro melhor leva-nos, levas-nos até Viseu e depois ficamos por lá e vamos logo ao cinema. É melhor assim. Ah, também pode ser. Muito bem. É tua Ana Luísa com a sua voz. Olha, tu ouveste a constipação? Viseu é ainda uma sugestão assim gigante. Muito bem, vamos à sugestão gigante de uma de um passeio por Viseu, que é uma cidade bastante bonita. Okay. Então, este fim de semana damos um saltinho até Viseu, que está aqui mesmo ao lado. A terra de Viriato é uma encantadora cidade medieval num planalto entre a Serra da Estrela e a Serra do Caramulo, com vistas fabulosas por sobre toda a redondeza. Quem visita Viseu consegue logo perceber porque lhe chamam a cidade-jardim. Em todos os cantos, cuidados e abundantes jardins carregados de flores, dão à cidade um encanto que as suas gentes tão bem conhecem. Viseu é ainda, entre as grandes cidades portuguesas, considerada a melhor a nível de qualidade de vida. Capital gastronómica da região, é igualmente famosa pelos encorpados vinhos do Dão. Assim, por todo, por toda a região também, encontra-se um valioso património, fruto de uma paixão milenar do homem por estas terras. A Praça da República orceio, que é o ponto de encontro da sociedade, onde parecem convergir todas as direções da cidade. Aqui, encontra-se um imponente edifício da Câmara Municipal, construção do século XIX e um riquíssimo painel de azulejos que retratam a vida campestre. Também o Parque Aquilino Ribeiro, antigo parque da cidade e, e um dos pulmões da cidade de Viseu, onde brotam, há, há séculos, grandes árvores e outras espécies vegetais. A designação atual é com certeza a homenagem merecida ao povo, do povo da Beira, ao Grande Beirão Aquilino Ribeiro. Situada na extremidade do Parque Aquilino Ribeiro e voltada para a Praça da República, está a Igreja dos Terceiros de São Francisco. Para lá da sua... F... F... S... Ah? <risos> para lá da sua bela fachada, o seu interior é riquíssimo, dominado pela talha dourada do Altar Mor. Já no exterior, a entrada para a igreja é antecipada de uma bela escadaria. Caminhamos um pouco até chegarmos à Casa Museu Almeida... Almeida... Ai... Alameda Moreira, instalada na casa que foi residência do Capitão Francisco António da Almeida Moreira, e recheada por uma biblioteca e peças de peças valiosas, pinturas, pinturas, mobiliário, porcelanas e escultura. A localização de Viseu tornou-a num mirante privilegiado ao longo dos séculos e há ainda vestígios da ocupação romana espalhados pela cidade, como a cava do Viriato, o mais antigo monumento de Viseu, e o que resta de uma velha fortificação romana a Muralha romana, assim como a porta do solar e a porta dos cavaleiros. E tal como a maioria das cidades medievais portuguesas, também o centro histórico de Viseu é um labirinto de ruelas, muitas delas ladeadas por antigas casas nobres, que vão dar ao ponto mais alto da cidade, o adro da Sé. Aqui, para além das zonas de comércio tradicional e de artesanato da região, de várias zonas de bares, cafés e restaurantes que se misturam num misto de jovialidade e tradição, podemos encontrar outros pontos de interesse, a Sé Catedral, o Museu de Grão Vasco, a Igreja da Misericórdia e a Praça Dom Duarte, uma singular praça que é vizinha com o Largo da Sé, onde em particular podemos apreciar a pacatez de alguns espaços comerciais carregados de tradição, envolvidos na vivacidade de modernos bares e restaurantes. A estátua que aí se impõe é a de El Rei Dom Duarte, rei de Portugal que nasceu em Viseu em 1391. Testemunha da sua permanência pela cidade é a popularmente chamada Janela de Dom Duarte, uma janela de estilo manuelino, de onde alegadamente ele rei falava à sua gente. Por fim, porque não visitar o Parque Florestal do Fontelo? Uma mata secular que inicialmente serviu como jardim do antigo Paço Episcopal e que agora serve como parque florestal e como o centro de, e, com, e como centro desportivo de municipal. É um ótimo local para passear ao ar livre e desfurtar, desfurtar, desfrutar ah, desfrutar da bio, biodiversidade existente. Viseu é, assim, uma excelente escolha para um passeio de fim de semana. Vá e desfrute da comida, da arquitetura, da história e das belíssimas paisagens em Viseu, acompanhado por um bem encorpado copo de vinho tinto. Boa viagem e boas visitas. Muito bem, muito obrigada. Olha, e já agora, também aproveitamos e vamos ao cinema. Ah, sim, podemos ir, então. Está no Fórum Viseu. Desse filme que tu sugeres? Suponho que Suponho sim, que talvez. Suponho que sim, no próximo fim de semana podemos vê-lo. Então tu sugeres o okay? quê? Uh, o filme é chama-se Nome de Código, Paulette. Esta semana aguardem uma noite para ver Nome de Código, Paulette, uma hilariante comédia em que uma velhota recingona é a, pers a personagem principal. Paulette vive sozinha num bairro da habitação social e recebe uma ma uma magra reforma, com a qual tem dificuldade em chegar ao fim do mês. Quando se percebe que no seu próprio prédio existe um grupo de homens que se dedica ao tráfico da Axis, encontrar ali uma solução para os seus problemas económicos. Decidida a entrar num negócio a qualquer custo, ela oferece os seus serviços como intermediária. Apesar de pouco confiantes nos seus, nos seus dotos como traficante, os seus novos colegas percebem que apenas conseguirão ver livros dela acendendo ao pedido. É então que Paulette, entusiasmada com a nova atividade, tem uma ideia brilhante que acaba por se transformar num no enorm no enorme sucesso de vendas. Doces e bolos que, para além de fazerem as listas do bairro, têm ainda uma função recreativa. Uma divertida comédia de costumes com a, assina com a assinatura do francês Jérôme Henrico, com Bernadette Lafon, Ca Carmen Maura e Dominique Lavanan. Deu umas quantas gargalhadas com esta comédia francesa numa sala de cinema perto de si, se quiser no fórum Viseu. Muito bem, cá temos a nossa sugestão E agora, temos a nossa biografia Não, agora temos a sugestão de leitura da Mônica para o fim de semana Exatamente, 25 de Miyakoto O autor serve-se à admoniação de Jesumina, a personagem principal desta história Que afirma o seguinte 25 é para vocês que vivem em bairros de cimento Para nós, negros, pobres, que vivemos na madeira e zinco O nosso dia ainda está para vir 25 foi publicado pela primeira vez em Portugal no ano de 1999, no âmbito das comemorações dos 25 anos do 25 de abril. A trama processa em segunda dicotomia que mostra duas formas de ver o 25 de abril de 1974 e da forma como foram vividas as consequências daquele evento histórico. Os capítulos dividem-se por datas, pintam o quadro dos dias anteriores à revolução e o rescaldo daqueles que lhe seguiram. Para além de retratar um ambiente psicológico hipertenso de um período de fortes convulsões políticas, trata-se de um romance que aborda vários aspectos da condição feminina durante o Estado Novo, tanto entre mulheres de origem portuguesa como africanas. Desfruto desta esplêndida e particularmente elucidativa obra neste período comemorativo do 25 de abril de 1974, que se revela a época mais que oportuna para se deixar enliar nesta maravilhosa história. Boas leituras! Muito bem! é um, normalmente um excelente as, as obras de Mia Couto são muito agradáveis de ler e fáceis de ler portanto é uma boa sugestão para o fim de semana leve nome Que possa curtar teu paz Tens em troca pode funcionar bem Tens que que ten e sofre longa ausência por viu faz de filho os mortos caninho ninguém conso neste parte de Daquele parte e todos, todos se vão. Galiza, ficas sem homens que possam lutar. agora só nos falta cumprir o programa uh, com as notícias do plano de atividades da escola secundária. Vamos então dar notícia que os alunos da turma do 12º ano da, uh, da turma G, do curso profissional técnico de apoio psicosocial, no âmbito das disciplinas de animação sociocultural, expressão dramática, e incluindo as disciplinas de expressão plástica, francês e espanhol, fizeram uma visita de estudo à França e Espanha, nos dias 26 a 29 de março, organizada pela professora Ana Reis, com o objetivo de, de promover a interligação entre as aprendizagens efetuadas em contexto de sala de aula e a aplicação prática, mas ainda como experiência inolvidável e corolário do próprio curso técnico de apoio psicossocial pretendia-se proporcionar aos alunos novas e enriquecedoras experiências de aprendizagem que contribuíram para o enriquecimento cultural e artístico. No Futuroscope, nas imediações da cidade de Bordeus, foi possível contactar com atividades complementares de ação pedagógica com vista ao desenvolvimento artístico integral dos alunos, através da multiplicação de telas e imagens, animações em 3D, com efeitos sensoriais, sonoros e, e, e olfativos acompanhada de vibrações no solo, chuvas, nuvens, fumo, sopro de vento, impressão de queda, bolas de sabão que intensificam as sensações como se fosse um sonho. À noite, no espetáculo noturno de luz e efeitos especiais, foi possível reconhecer a importância de toda a parte técnica que envolve qualquer espetáculo. as meninas que estão aqui, sugiro, quando forem até ao sul de França, visitarem Futuroscope. Eu visitei já há vários anos, há mais de dez, portanto isto agora deve ter... É um espaço de em que a maior parte dos um, pavilhões, portanto é um, é um grande espaço de animação, em que vocês têm pavilhões de realidade virtual. de, de Entram em terceiras dimensões, em que têm sensações uh, de que, por exemplo, estão a fazer viagens submarinas, estão a, pelo menos foi essa a experiência que eu tive, estão a percorrer, por exemplo, todo o planeta seguindo a viagem das borboletas, É, são, são sensações e agora, e obviamente, entretanto, a tecnologia já avançou muito e, e, de facto, isto é uma experiência extraordinária. Visitar o Futuroscópio é, de facto, entrar numa outra dimensão. Aí é que nós percebemos uh, uh, onde é que a técnica e os efeitos especiais nos podem levar. É, de facto, um sítio imperdível se passarem por lá. No segundo dia, este grupo uh, uh, apostou em conhecer uma amplitude de serviços, programas, projetos, Ações e atividades que dão resposta às necessidades dos indivíduos, atendendo ao desenvolvimento artístico dos alunos. Visitaram ainda que sumariamente, devido às obras de requalificação, o Museu de Belas Artes de Bordeus, que foi criado em 1801 por Napoleão Bonaparte. A coleção permanente compreende 280 pinturas de obras italianas, flamengas, alemãs e holandesas, essenciais do século XVI ao século XX. No terceiro dia, já em Bilbao, na região basca, em Espanha, os alunos surpreenderam-se com a importância arquitetónica que envolve o Museu de Impacto Internacional, o Museu Guggenheim Bilbao, onde tomaram conhecimento de diferentes códigos artísticos e da eficácia da linguagem artística. Externamente, o Museu Guggenheim de Bilbao é coberto por superfícies de titânio curvadas em vários pontos que lembram escamas de peixe, mostrando a influência de formas orgânicas do atrio central, que tem cerca de 50 metros de altura e lembra uma flor cheia de curvas partem passarelas para os três níveis de galerias visto do rio, o edifício parece ter a forma de um barco homenageando a cidade portuária de Bilbao as exposições no museu mudam frequentemente e contêm principalmente trabalhos realizados ao largo do século 20 o ponto alto é a única exposição permanente É The Matter of Time, uma série de em, esculturas em aço desenhadas por Richard Serra, onde podemos ver a nossa pequenez e ter sensações diversas, entre elas vertígens e efeitos sonoros com a reverberação da própria, da própria voz. Muitos consideram o edifício mais importante do que as obras, que fazem parte da coleção do museu. Com esta visita, mais uma vez, foi possível identificar o património artístico internacional e, através da envolvência local, aperceber-me-nos da diversidade cultural como elemento diferenciador, por exemplo, o folclore, o traje, a gastronomia e os costumes. Foi o objetivo dos professores desenvolver o pensamento criativo e o espírito crítico, assim como aprofundar a relação de amizade e de cooperação entre aluno-aluno e aluno-professor. Concluímos que os objetivos foram plenamente conseguidos. No dia 13 de abril teve lugar o segundo encontro de desportos gimnicos de desporto escolar e, uh, e distrital. As classificações das atletas da Escola Secundária de Oliveira do Hospital foram as seguintes. Primeiro lugar, Raquel Pedro e Tatiana Dias, apuradas para os regionais. Segundo lugar, Catarina Brito e Beatriz Ribeiro. Terceiro lugar, Inês Brito e Eduarda Martins. Em trios, primeiro lugar, Inês Vaz, Maria Inês Dias e Beatriz Silva, apuradas para os regionais. Segundo lugar, Beatriz Pereira, Sofia Fonseca e Sofia Nunes. Terceiro lugar, Joana Marques, Maria Inês Santos e Miquela Diniz. Nos trampolins, foram apuradas para os regionais as atletas Catarina Brito e Ana Rita Almeida. O primeiro lugar de ginástica de grupo e, e, por isso, foram apuradas para os regionais. Parabéns mais uma vez ao nosso grupo de ginástica, que continua a somar êxitos. A nossa escola participou no dia 17 de abril no Concurso Nacional de Leitura Final Distrital, uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura em parceria com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e Rede de Bibliotecas Escolares e a Rádio e Televisão Portuguesa. Esta fase distrital do Concurso Nacional de Leitura foi organizada pela Biblioteca Pública Municipal João Brandão de Tábua. A Escola Secundária de Oliveira do Hospital fez representar pelos alunos Ana Rita Costa Veloso, Diogo Seco Fonseca e João Francisco Isidoro, do Terceiro Ciclo, e Andreia Sofia Cândido, Carolina Costa Cruz e Vanessa Jesus, do Ensino Secundário. Estes discentes foram acompanhados ao Centro Cultural Tábua, onde decorreu o evento pela professora bibliotecária Lília Gonçalves. O concurso incluiu uma prova escrita e uma prova oral, com duas componentes, leitura expressiva e resposta rápida. Incidiram sobre os livros indicados para a leitura A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne e Crima no Expresso do Oriente, de Agatha Christie para o terceiro ciclo, livro de José Luís Peixoto e Metamorfose, de Franz Kafka, para os alunos do secundário Entre as duas provas, o público presente teve a oportunidade de assistir a um pequeno espetáculo oferecido pela andante Associação Artística o júri, que integrava o escritor José Fanha, atribuiu o primeiro prémio do concurso a um aluno do terceiro ciclo do agrupamento Coimbra Sul, Maria Alice Gouveia, e a uma aluna do ensino secundário da Escola de Taua. As fotos deste concurso poderão ser visualizadas no blog da Biblioteca, em www.bibliotecaesoh.blogspot.com. Nós temos aqui uma protagonista deste concurso, a nossa Andreia Cândido, que já é uma veterana. Há quantos anos é que tu participas neste concurso? 8º ano. Pronto. 3 e 25 5. Há 5 anos. Já és uma veterana de guerra. Um foi uma experiência interessante. É sempre interessante. Como a pessoa já sou uma veterana, eu isto não tive muita sorte. Não é sorte, mas... Um, às vezes as coisas correm estava, melhor, outras outras menos bem. Um pouco pior, um bocadinho mal. Normalmente, isto é, é praticamente o mesmo. Nós temos que ler a obra, temos que ter uma noção da obra, e temos de um obra. Eu estava esperando que foi o foi um que eu estava à espera de um, de um tipo de, de teste, e era outro, então confundi um mal, porque eu tenho para um tipo de teste, mas é sempre, vale sempre a pena, porque perdemos bastante, trocamos ideias com outros leitores, porque hoje em dia na minha geração é muito difícil encontrar pessoas que gostem de leitura. Não é toda a gente, não é. A maioria que eu foi exemplo disso que acabei. Eu, eu não sei também. Não. Não leio, Ana Luísa, eu estou dizer Claro que leio Pronto. Aqui toda a gente lê pelo menos as sugestões de leitura Que a Mônica aqui vai fazendo de programa a programa Exatamente Porque no fim do ano eu vou fazer perguntas sobre essas questões Temos aqui um concurso de leitura Claro que vai, professora pois. Mas este ano foi muito diferente dos anos anteriores? Eles mudaram o tipo de prova Porque eu, eu parti de 6,8 ano E o tipo de prova tem sido Sempre o mesmo, houve poucas alterações Este ano mudaram um pouco e correu um bocadinho mal Porque, Habituei um tipo de prova e quando cheguei lá, tava, outro. não estava bem à espera. Pronto, mas vale per sempre e vale a, pena, a pena, pena participar e esta foi, estás a terminar o ensino secundário Pensei e esta bem. com certeza foi uma experiência enriquecedora, tu, tu participares neste tipo de atividade, que é diferente e que estimula de facto o gosto pela leitura e tens toda a razão. Por isso é que nós temos aqui uma rubrica que incentiva a leitura, porque de facto é um dos problemas dos nossos jovens hoje. Ir ao cinema e ver cinema é importante... Estar atento às notícias é importante. Ouvir música também tem a sua importância. E uns joguinhos de computador e mais ir ao Facebook ver o que é que se passa. E mandar umas mensagens aos amigos. Fazer o trabalho de Biologia, importantíssimo. importantíssimo. Os TPCs de História, ainda mais importante. Mas, claro que também é muito importante na vossa formação a leitura. Isso é básico. Um aluno só sabe, mais uma vez aqui eu digo, um aluno só sabe estruturar bem uma resposta. Só sabe falar bem. E expressar-se bem, que é um dos grandes problemas hoje, que nós verificamos sobretudo ao nível do ensino secundário, mas para o aluno chegar ao ensino secundário a saber fazer isso, já devia ter aprendido a ter o gosto pela leitura na vossa idade, por exemplo, na, no terceiro ciclo, ou até antes. Muito bem, e este espírito deste, deste concurso contraria mesmo essa ideia de que os livros agora são uma chatice, e agora está tudo na internet. Claro que não está tudo na internet, e, e continua muito a valer a pena uh, ler livros. Fica a dica para os nossos ouvintes também. E estamos a terminar o nosso programa. Lembramos que ele é da responsabilidade do Clube de Jornalismo da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, constituído pelas alunas Mônica Marques, Andreia Cândido, Ana Luísa Costa, Joana Campos, Inês, Inês Garcia, Mariana Turgal e, coordenado por mim, Célia Lourenço. Por hoje, por hoje o nosso programa termina. Despedimos-nos até daqui a 15 dias. Agradecemos a sua atenção.